بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام <تصفيق> عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الله أعزاكم الله Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antar nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat sehat dan alhamdulillah ada nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya <coughs> Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita dan mengizinkan kita untuk bertemu kembali bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah di qarinatuki nabihah dan insyaallah هذه الليله pada malam ini sanwasil Darasa na kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita wa antahayna fi al-muhadharah as-sabiqah min al-kalam anid-dars at-18 dan pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas dialog yang ada pada ad-dars at-18 pelajaran ke-19 dan insyaallah pada malam ini kita lanjutkan membaca baqiyati baqiyata at-tamrinat insyaallah kita akan baca latihan-latihan yang masih tersisa yang belum kita sempat baca pada kesempatan yang lalu. Taib qabla an nuasira dars nurid an nuraji awalan sebelum kita lanjutkan kembali pembelajaran kita ya ikhwan. Uh, kita mengulang sedikit kita muraja' sebentar dialog yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Tapi sebelumnya kita sambut dulu para ikhwan di studio, kif ya ikhwan? Alhamdulillah. Baik, masyaallah. Tawibun insyaAllah antumah Walaupun keadaan hujan Cuaca cukup dingin InsyaAllah MasyaAllah sini ikhwan-kawan masih terus bersemangat Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat juga yang di rumah Dimanapun antum berada InsyaAllah juga dalam keadaan sehat Dan siap insyaAllah Untuk melanjutkan kembali pembelajaran kita Tawib nurido minal ikhwah Nuridu ishnaini minal ikhwah Huna fi studio Mena minta dua ikhwan di studio Ya kera Ya duri ani Ya tak طيب نريد ا ا حكمت انتم انت تكون مقام المدير وانت يا شيخ رضوان انت المدرس نعم نعم تفضل يا حكمت انت المدير وانت يا رضوان انت ما انت مدرس قال مدرس نعم مستعد؟ مستعد؟ تفضل ابدا بسم الله جئني و في فصلك يا شيخ فيه عشر من أين هم أكلهم من بلد واحد لا هم من بلاد مختلفة منهم ثلاثة طلاب من الفلبين وعربة طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا نعم في تصلك طلاب من أمريكا نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا أهم جدد لا هم قدامة كم طالبا فيه من أوروبا فيه خمسة طلاب من انكالترا وثمانية طلاب من ألمانيا وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من اليونان شكرا يا شيخ طيب أحسنتم ما شاء الله بارك الله فيكم طيب أحسنتم wa entahina min al-hiwar wa antum temukan di di ini ya khan banyak sekali al-adad wal ma'dud dan sudah kita jelaskan pada e, pertemuan yang lalu tentang masalah ini masalah al adat wal ma'dud dan sudah kita jelaskan bahwa e, angka 3 sampai 10 untuk angka atau al adat min thalathah ila asyara untuk bilangan dari 3 sampai 10 bagaimana keadaan ma'dudnya ya khan bagaimana benda yang dibilanginya yang, yang pertama hukumnya dia muzakkar nah, maka uh, al adatnya harus muannas. Nah, yang pertama hukum yang pertama ini. Khusus untuk bilangan atau al adat min sarasa ila asyara dari 3 sampai 10 maka al-ma'dudnya -ma kebalikan daripada al adat Jika al-ma'dudnya -ma muzakkar maka al-adadnya harus muannas. Jika al-ma'dud itu muzakkar maka al adat harus muannas. Dan mu begitu sebaliknya. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, apa lagi ya kon? Yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Madud. Ma Jika madudnya ma muannas. Keras. Entah ina minhar. Jama. Al qaidah tanya. Jama. Nah. Jamur. Sekali lagi ini masih khusus antara bilangan dari tiga sampai sepuluh. Enam. Al maadudnya ma harus. Yakunu jama. Majur. Yakunu jamaan Majruran Yakunu jamaan. Majrur. Majama dan dia dalam keadaan majrur. Dan sudah kita baca pada uh, at-tamrin al al-awwal di latihan pertama. Antum lihat halaman 106, ya, Khan. 106. Halaman 106 di latihan yang pertama antum lihat di sini. Ada contoh-contoh ee -contoh, uh, kaidah yang sudah kita jelaskan tadi. Di sini ada angka 3, salasa, salatu tullabin. Salatu tullabin. Salasa ini al-adad. Mana al-ma'dudnya, -ma ya, Khan? Tullabin Antum lihat dia jamak Jama', jama daripada talib Tullab Lalu keadaannya dia Maj'rur Diberi tanda Kasrah <coughs> Salatatu Tullabin Arba'ah Arba'atu Tullabin Mana al wa wa'ayna al-ma'dud ya khuan Arba'ah al-adat arba al wa'ayna al-ma'dud Tullabin Nah Antum lihat alam adatnya muzakkar, maka alam adatnya harus muannas. Mu khamsa, khamsa tu tulabin. Sitta, sitta tu tulabin. Sabah, sabah tu tulabin. Thamania, thamania tulabin. <laughs> Tisah, tisatu tu tulabin. Ashara, ashara tu tulabin. Ini khusus dari 3 sampai 10. 10. Naam. Tay balaan kita baca at-tamrin Sekarang, Sekarang kita baca latihan ke 2. At-tamrin as-sani. Iqra' wa-ktub. Naam. Iqra' anta Man? Anta san fadl. Iqra' raqam wahid wahid. Indi khamsatu kutubin wa aklamin aqlamin. Naam. Jami'. Saya memiliki lima buah buku dan tiga pulpen. Dan tiga pulpen. Nah, istan. Fotal ya. Istan. Nah. Khalidu lehu. Khalidun atau Khalidu? Khalidun lahu Sitta abnai. abna. Sitta ta atau Sitta ya ki? Sitta ta. Sitta tu abna'in. Sitta abna'in. Nah. Khalid dia memiliki enam orang anak. Enam orang anak. Sebelumnya rakam wahid ya Ihsan. Aina al-adad wa ina al-ma'adud. Al-adad Khamsah Khamsah Wal-ma'dood Kutub Kutub Ahsantah Juga di akhir kata Selasa dengan Aklam Aklam, Aklam Ma'dood Selasa no. adad Jameel Ahsantah ya Ithnan Fadal ya khay Ikramatana khair ya Ridwan Ithnan Suma Bayin lana Aina al-ma'dood Wa in al-adad Ithnan Khalidun Lahu Sittatu abnain Al-adad Sittatun Wa ma'dood Yani Al-abna Jamil Ahsantah نعم ثلاثة. فضل يا خدمت. ثلاثة. كم أخ لك يا آمنة؟ نعم. لي أربعة إخوات. لي أربعة إخوات. أين العدد هنا يا خدمت؟ أربع أربعة أربعة. أربعة. وأين المعدود إخوات. إخوات. نعم. هنا يا خوان إخوات. أليس إخوات مؤنث؟ لا. ليس إخوات مؤنث. يا خوان إخوات. إخوات. هذا لفظ مؤنث أو مذكر إخوة؟ هذا جمع أستاذ. هذا جمع جماء نعم هذا جمع أعرفه. السؤال هل هذا مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. مؤنث. مؤنث. بماذا على أدب مؤنث آيات يا ياخوان؟ كنابة بيلعنه أيضا مؤنث. بدلًا مندري كنا كاتاكن كيدهنها رص مذكر من يبين لنا من يجيب لنا؟ هل في <تصفيق> المفرد؟ نعم ننظر إلى المفرد لا ننظر إلى الجمع نعم alma memang مؤنث jamaknya mu'anah Tapi kalau tapi yang kita lihat bukan jamaknya, yang kita lihat adalah mufradnya. Mufradnya. Mufrad daripada ikhwatun adalah akhun. Ini yang dilihat, bukan dilihat jamaknya. Fahim, Tom? Fahim, nah. Jadi Fahimna. untuk menentukan jenis al-ma'adutnya, lihat mufradnya, bukan lihat jamaknya. Nah, واضح insyaallah. واضح. Karena ada beberapa em uh, mufrad ketika dijadikan sebagai jamak dia muannas kelihatannya. Tapi sebenarnya yang kita lihat bukan jamaknya tapi mufradnya nah nah ustaz Amir fi usbui sab'atu ayamin nah dalam satu minggu ada tujuh hari sar'atun adat ada wa ma'dud al ayam al ayam nah jamil istamirr Khamisah izman khamsa kam riyalan 'indaka al-ana ya 'amaru 'indi 'indi al-ana 8 riyalat. Naam. Terjemah awalan. Uh, berapa riyal yang kamu miliki sekarang wahai Ammar Naam. Saya memiliki 8 riyal. Saya memiliki 8 riyal. Sekarang memiliki 8 riyal Hasan. Aina al adat wa inal ma'dud? -ma Al-adad 8 wal wa ma'dud in riyalat. Riyalat. Riyalat jamak min riyalun. Tajarrun ahsan tayy. 6. 6. Fi hadha al-hayy tis'atu buyutin jadi Datin. Nah, Jami. Terjem. Di... Al-Haydaerah. Di daerah ini ada sembilan rumah yang baru. Nah, sembilan rumah yang baru. Sebelumnya ya, Kuan. Al-Ma'adudnya jama' Majrur. Apa ya, Rabnya? Apa kerudukan Al-Ma'adud di sini? Majrur. Majrur. Bil-Idafa. Bil-Idafa. Ya, dia adalah? Modafun. Modafun. Jadi, Tis'atu misalnya? Misalnya. Fi hadzal hayyi tis'atu tis'atu mudafun buyutin mudafun ilayhi jaridatin limada jaridatin majrur ayhan ikhwan li'annahu na'at jaridatin na'at li buyut sifat untuk buyut buyut majrur maka sifat juga harus majrur nah harap ini ma'lumat seperti ini sudah kita bahas sebelumnya ikhwan ada seke bala bala ana arab seperti ini tidak tidak hilang nah sabah <tuh>. Nah, ai nama? Munculnya. The... Munculnya. Ila sahibil. Aiyah. Nama. Selamat. Rihazihi siarati. Ada beratus abuabil. Nama. Rihazihi siarati. LImada siarati, ya Ihsan. LImada mabrur. Ah, liana. Berapa? Lainan beral. Beral beral. Beral li? Rihazihi. Rihazihi. Nama. Nama. Mobil ini memiliky empat pintu. Nama. Mobil ini memiliky empat pintu. Ai nama. Al adat al adat. Al adat. Empatah wal magdud abuab. ما شاء الله جميل بارك الله فيك ثمانية ثمانية كم ثمن هذا الكتاب هذا الكتاب كم ثمن هذا الكتاب نعم ما ما ما موقعه من العرب الكتابي يا احرذوان الكتاب يعني مجرور نعم نعم مجرور صحيح لماذا مجرور مضاف مضاف اليه طيب استمر استمر ثمنه سبعة ريالات Guanisphone. Guanisphone. Nah, ter terjem. Berapa harga buku ini? Harganya tujuh real setengah. Tujuh tujuh setengah 7 real. Tujuh tujuh setengah real. Cemerlang. Nah, di sini akan anda melihat kam sama nu. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kam <tusuk> isim hmm. yang terletak setelah kam mufrad mansub seharusnya. S sudah kita bahas ini. Masih ingat, anda? Iya. Nah, di sini para ulama Nuhat terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan, Meng mengapa Thamanu? Bukan Thamanan. Yang pertama, pendapat yang pertama, ada yang mengatakan, setelah Kam itu ada isim yang mahzuf. Hmm. Yang hilang. Misalnya. Yang hilang. Yang takdiruhu Kamriyalan Thamanu Hadal Kitab. Hmm. Kamriyalan Thamanu Hadal kitab. kitab. Ada yang mengatakan yang kedua, tidak, tidak tidak selalu isim setelah Kam, tidak selalu Mufrat Mansud. Sehingga tidak perlu di sini ada isim yang ditakdirkan Yang di, yang mahzub Tidak ada yang mahzub hmm. disini Mereka katakan Al-aglab Al-aglab Al-isim aladhi yaqa ba'da kam Mufarat mansub Al-aglab Laisa jami' Isim Lakin al-aglab Kalimatnya para ulama Nuhad bilang apa? Yang paling banyak Secara Dan dominan buka, si. ya, Yang dominan adalah Isim setelah kam Dia mufarat mansub hmm. Tapi di sini Seperti yang katakan tadi ada dua pendapat Nah Pusat, nah, eh, mau, apa arti mahdud pada pendapat Oh enam, so tadi kita katakan setelah kam ada isim yang mahdud, kata benda yang yang dihapus yang dan biasanya dihilangkan ini biasanya karena memang sudah maklum sudah diketahui orang walaupun dihapus orang paham makna daripada kalimat ini. Hmm. Okay. <coughs> nah tidak kita bahas secara panjang lebar ini nanti insya Allah pada bagian yang kita akan bahas panjang lebar. Shall. Nah. Tis'ah Tista. -ah. Fi hadal qasli asyaratu qullabin kudama Nama Farba'atu qullabin jududun Farba'atu qullabin jududun Nama Kalimat asyarah Dia, sinnya diperbolehkan untuk disakin dan diperbolehkan untuk fathah Nanti bisa asyaratun atau asyaratun Nama, faham itu? Faham itu Nama nah. Terjemah awal yeah. oh, dan akhir. Segmen. Atau ikrāmātan ukhrā. Ikrā' marratan ukhrā. Anta sekali lagi. Fī hādhā al-faṣli asyaratū 10 wa 'arḍatū 4 ulābin Nah. Di kelas ini ada 10 murid yang yang lama. Nah, dan 4 murid yang baru. Jamīl. Di sini ada beberapa alāratul ma'lūd. Sebutkan ah. Al-adatnya Asyaratu nah, Ma'adutnya Tullah bin Tullah bin Terus yang kedua Al-adat yang kedua adalah Karimah Arba'atu dengan Tullah bin nah, Arba'atu Tullah bin Ahsant Baik, Asyarah Asyarah Kam kamisan indaka ya Ibrahim Indi Arba'atukum sahul nah. Berapa Gamis yang kau miliki Ya Ibrahim saya memiliki empat kamis. Nama. Al-adat arba' wal ma kumsan. Nama. Al-adat kumsan. Nama. Kamis makna asalnya adalah kemeja. Nama. Nah santai. Kamis kumsan jamak daripada kamis. Nama. Ahad ashar. Nama. Ahad ashar. Indi riyalani wa kumsat qurushin. Nama. Qurushin wa Allah kumsat. Al-Qurush Qila annahu umlah Min umulat Fi Mesir Fi Mesir Naam Fibadi Al-Qurus Yazkur Hada Terjem Saya memiliki 2 real dan 5 mata uang Kirish Naam Kurush Jama'at dari pada Kirishun Kirishun mata uang Mesir Beberapa negara Timur Tengah Di antaranya disebutkan Mesir Naam Ithna Ashar Al-akhir Ithna Ashar Fi hadihil hafi Asyaratu Rukkabin Nah Tarjim Al-adad Asyaratu Tarjim awalannya hikmat Di bis ini ada 10 kelumpang Nah Al-adad al Asyaratu Asyaratu Dan al madud Rukkabin Rukkabin Asyaratu Barakul Bafik Na, Nafkan Bajal Bagi Bagi para pendengar aja di mana dia berada anda bisa ikut berinteraktif uh, untuk menghubungi kami di telepon 021-823-6543 kita persilahkan di 021-823-6543 pelajaran yang ke-19 tamrin yang kedua dan untuk catakan yang terbaru di halaman 106 untuk catakan yang lama di halaman 111 dan kita angkat telefon yang pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Budi di ditakut di Tambun ya Pak ya? Ya. Pak Arul B atau Pak Budi tadi? Saya kurang... Budi Ustaz. Pakai B Pak ya? Ya. Masya Allah. Kebun Pak Budi? Alhamdulillah. Masya Allah. Di Tambun ini di mana Pak Budi? Di Tambun Ustaz. Di mana? Oh di Tambun ini. Kampung Jati Baru. Oh iya ya. Baik. Fadal Pak Budi dibaca Pak? La Latihan yang kedua ini. Ini di Khom satu. Disebutkan dulu angkanya Pak. Wahid. Wahid. Nah. Ain di kutubin dua nah. salah satu apa Terjem. Saya memiliki lima buku lima buku-buku lima dan, buku. Nah dan tiga pulpen. Nah dan tiga pulpen. Nah. Ain ada so. di sini Pak Budi? Yeah. Ain ada di sini? Adat kutubin dua makdut. Eh, adat kam khom satu dua makdut. Qotobina. Qotobina. Nah. Lalu juga ada kalimat sarafatun dan akal. Wa sarafatun adad akal min ma'dud. Pak Budi, di sini barusan saja kita sudah sebut tadi beberapa kaidah berkaitan dengan al-adat dari 3 sampai 10. Iya. Apa yang Pak Budi masih ingat Pak? Pak saya Pak? Ada 2, ada beberapa kaidah yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan ya. e, al-adat dari 3 sampai 10 dari 3 sampai 10 hmm, eh keadaan ma'dudnya? Ma Al-ma'dud -ma lalu itu. Fatrakal itu apa Ustaz? nah itu majrur, maj naam. Majrur. Naam, dia harus jama' dan kedua harus majrur. Iya. Naam. Lalu kedua apa lagi, Pak? Ya khusus 3 sampai 10 ini. Eh... masih ingat Pak Budi? Al-ma'dudnya jika al-makdutnya buzakar, maka al-adadnya harus muannas. Muannas. Ah. Ya. Masih ingat Pak Budi? Eh, Man... Kemarin saya tidak ikuti. Kalau kemarin tidak ikuti, nampak ya. tidak apa-apa. Insyaallah -apa. nah, Wardabas. Teruskan Pak Budi isnan Isnan Khodidun lahu sitatun abnain. Sitatu atau sitatun? Sitatu. Sitatu. Nah. Ya. Kholeh memiliki uh, enam anak. Enam, sahih. Salahkah? Kamu akon lagi yang li arbaantu ikhwatin. Berapa uh, saudara yang kamu miliki, saudara laki-laki yang kamu miliki, Wahai Aminah? Nah. Aku memiliki empat saudara laki-laki. Terima kasih, Pak Budi. Jazakallah khair. Wassalamualaikum. Alikubesrara, marhumah. Bapak Budi ditambun. Tapi kita berikan kesempatan yang kedua bagi para pendengar di belakang Pak Budi, silakan dilaan telefon 021 823 6543. Taip, sudah ada yang masuk? Kita akan kembali. Assalamualaikum. Iya dengan siapa ya. di mana? Ia ya, yang berasa di Cirebon. Cirebon. Nah, Tapi Pak Aluk, Pak Indra. Silakan. Foter, wow. foter, foter wow. lagi. Dibaca. Ya. Nomor 4 arba. Subuh ayatul ayamin. Tapi enam. Hmm. Dalam satu pekan ada tujuh hari. Sahih. Nah, Di mana Allah datu al-ma'adud disini Pak Indra? Uh, Taba'atu wa nah. ma'adud ma ayyamin. Sahih. Nah, Teruskan. Khamtapun. Kal riyalan indika. Indaka. Indaka In ala ya'am i'am nah. maru. Indil ana tamaniyatu riyalatid. Nah. Terjemahkan Pak Indra. Berapa banyakkah? Berapa rialkah yang ada yang kamu memiliki sekarang, Wahai Amr? Naam. Saya memiliki tujuh setengah rial. Hah? Berapa Pak? Sama ni. Oh. Sama ni. Eh, sama ni ya. Delapan. Nah, 8 rial. Nah. Delapan rial. Delapan setengah rial. Delapan. ada setengahnya di situ, Pak. Oh, yang mana? Naam. Naam. Teruskan Pak. Eh, total. Sihasil Hayi titatu bulletin judulin. Jadi Jadi datin. Naam. Di daerah ini ada pembinaan rumah yang baru Baik, cukup Pak Indra Waalaikumsalam Taip. Jadi saya kebahagiaan kepada Pak Indra dan kita terima kembali Saat saya telpon, silakan bagi para pendengar roja yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 021-823-6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik, dengan siapa umum di mana? Di Umik di kerangga, kerangga. Iya, ha -ha, ya, so. silakan. Umar Isan kemahalukim okay? Alhamdulillah wikharim Nah Fadol Umar Isan dibaca Sabah Ya sabah Lihadihis sayyaratu arba'atu abu bin Sekali lagi Umar Isan Lihadihis sayyaratu arba'atu abu bin Lihadihis sayyaratu arba'atu abu wabin Oh iya iya Nah Lihat hissaya roti arba tu abu bin. Ab -wa -bin. Abu, -wa -bin. Nah, abu wab bin. Abu wab bin. Namp. Abu wab. Jamaran Di dalam uh, mobil ini mempunyai tujuh pintu. Uh, angkanya tujuh atau empat ini umu? Uh, ar arba empat. Enam sekali lagi omoh juga grogi ni kalau nah, sama ini. seperti tadi, Pak Indra tadi juga begitu buat tadi bu, Pak Yentera agak grogi ya? sepertinya Pak Yentera juga tadi. Nah, nah. Uh, Sedangkan tidak apa apa bu, tidak apa apa. Sedangkan uh, sama ni ya. Nah, uh, Kam Samanu Hazal Kitabi. Nah. Berapakah uh, yang kau berapakah harga buku ini? Sahih. Nah. Sama uh, nih, sabang atu ria Sekali lagi umu sama nuhu. Oh, sama. Pendek semua. Sama oh, nuhu. Sama nuhu, sabang atu ria Latin wanis pun. Nah, uh, harganya sabah sembil. Uh. Berapa harganya umu sabah? sebanyak 7. 7. Nah, harganya? Uh, harganya 7 riyal setengah. Naam, setengah riyal. Naam. setengah riyal. Sahih. Naam. Uh, eh uh, tisah. Eh tis'ah. Nah. Fi hazal fasli 'ashratut tullab min kudama. Naam. Wa arba'atul tullabin jududin. Naam. Terjem? Di dalam uh, kelas di dalam kelas 10 pelajar yang lama nah. dan empat pelajar yang baru. Terima kasih. Syukur alhamdulillah. Ya. Jazakallah Khair. Wassalamualaikum. Ya. Ya. Ya. ya. Satu panggilan kembali kita angkat bagi para pendengar radio yang ingin bergabung di nombor telefon 021 823 6543. Tafal Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa kamu di mana? Dari Muhtegar. Muhtegar. Muhtegar. Nah. Ya. Di mana Muhtegar? Di Barus. Ya. Jemur. Nah. Kata lam Tegar, asyara nomor 10 asyara nah kam qamisun indaka ya ibrahim sekali lagi yuk Tegar ini apa tulisannya kurang jelas kurang jelas <laughs> ibu punya cetakan nama sepertinya iya yeah. nah kam qamisun sekali lagi Umu. kam qamisun indaka ya ibrahim ibrahim Ibrahim nah inni arbaatun arbaatu inni arbaatu kam Nah, dikasih harakat ommu sekali lagi bacanya dikasih harakat dulu tulisannya tadi. Iya. Nah, dibaca sekali lagi ommu, kam qamisan kam qamisal indaka ya ibrahim. Nah, ini arbaatu qamisanin. Nah, soalnya diperbaiki sekali lagi ommu tegar So, bilang Ayah, so. so Iya, tuh. So. Nah, terjemahkan ommu. Berapa yang kamu miliki? Berapa kemeja yang kamu miliki ya Ibrahim? Nah. Saya memiliki empat kemeja Empat kemeja Nah, Teruskan Ahada Asyar Ahada Asyar Ini Rialani Waham satu kurusin Naam Saya memiliki Berapa Rial? Lima Rial Rialani Ini bentuk musan naumu Bentuk dua Berarti dua Rial Saya memiliki dua Rial nah. Dan Lima Lima Kirsh nah, Lima kurs naam Baik Teruskan <tik> Isna asyar Isna asyar Fi hadihil Hafilatin asyaratin Rukabin nah, Rukabin Fi hadihil hafilat Sekali lagi Fi hadihil, hafira... <coughs> hadihil hafilati. Ti Fi hadihil hafilati Asyaratin Rukabin Asyaratu Asyaratu Rukabin Fi hadihil hafilati Asyaratu Rukabin Taip Terjemahkan umum di dalam di dalam apa al alhafilah al -ha bis umum. Nah di dalam bis ini oh, alih ya, bis di dalam bis ini ada sepuluh penumpak penumpang. Nah merupakan artinya penumpang.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 قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن من عيدك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أخثوا ولا تنهرهما فلا تقلهما أخثوا ولا تنهرهما وقلهما قولا كريما وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلِ الرَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا فرجاء radio dakwah al-sunnah wal jamaah لِذَاكِرِينَ وَذَاكِرَةَ كما رحم الله وبركاته pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala kembali di frekuensi 756 AM bagi Anda yang bergabung Bimbingan bahasa Arab pada malam ini kembali kita lanjutkan dalam uh, bab yang atau pelajaran yang ke-19. Antum bisa buka bukunya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabatihi wa mamlah wa ba'd. Baik, kita masuk ke at tamrin ats-salis. Kalau ana boleh minta izin ke ikhwan-ikhwan di sini, at-tamrin ats-salis wa ra'bi kita serahkan kepada ikhwan-ikhwan di rumah insyaallah. Kita buka langsung. Bagi para pendengar hmm. Kita langsung buka bagi para pendengar Roja Untuk menjawab pertanyaan Pada tamrin yang ketiga uh -huh. dan keempat Anda bisa menghubungi langsung di line telepon 021-823-6543 Dan insyaAllah ini pertanyaan yang mudah ya Sateh InsyaAllah mudah sekali Mudah sekali. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, Dengan siapa dengan Ukasha, di mana? Dengan Ummu Ukasya di Cikarang Untuk Cikarang silahkan Ummu Ukasya, bagaimana hal ini? Ada Alhamdulillah MasyaAllah Tafadalai ikra'i satu, uh, wajib. Nah. Kamu akan lagai yang hendu. Aini ham nah. satu akwaten. Sekali lagi, kamu. Aini ham satu. Aini atau li. Laka. Di sini maka kita jawab dengan li. Kamu akan laka. Maka kita jawab dengan li. Li nah. li humsatun. Khamsa. Li khamsatu ikhwatin Naam, li khamsatu ikhwatin Oh, tadi belum kita jelaskan lagi ini sepertinya Tidak apa? Teruskan Umu, Naam, Jamil, betul Isnan sekarang Isnan Kam aman laka... lagi ya laila. Naam Ma'am na'am, Umu Kasha? Am Aman, Am... uh, Paman Paman, Naam Paman dari pihak ayah Naam, sahih, sahih Uh, li arba'atu arba a'mamin Sahih Li arba'atu a'mamin Nah Salatah Salatah Kam ibnan laka ya syaihu Kam ibnan Kam ibnan laka ya syaihu Nah Li li. Nah Li, li sitat Li sitatu abna'in Sahih Li sitatu abna'in Nah Jemil Arba'ah Nah kan soalan fihadat darsi. Nah, soalan samania itu fihadat darsi. Sekali lagi, umu, fihadat darsi. Uh, Jawabannya sualan. fihad. Oh, tak, fi, bukan dari si. Fi, fi, oh, um. fihadat darsi. Samania itu soalan. Samania itu ingat dibuat jama' ma'adutnya. Samania, sama. Samania itu soalan Latin. Tak la asil Latin. 8 oh, asilatinn asilatinn. Oh, Sekali lagi Umo. Di uh, hadd al-dars. Di hadd al-dars 8 as, uh, as apa betul itu? Asilatinn. Asilatinn. Baik. Syukran uh. Umo Kasyah. Uh, Jazakumullahu khairan. Warauiyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Umo Kasyah di Jikarang. Baik. bagi para pendengar yang lain silakan yang bisa menjawab. Ada penjelasan terlebih dahulu Ustaz langsung? Nah, sepertinya tadi kita lupa untuk menjelaskan Baik. bagaimana uh, cara kita mengerjakan latihan di sini. Tapi alhamdulillah sudah diberikan contoh tadi oleh oleh penolong pertama. Tidak, sepertinya sudah cukup. Nah, selesai. Silakan bagi para pendengar di nomor telepon 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Om di Dengan Om Ibrahim di Bekasi. Baik, selamat. Nah, padahal Om Ibrahim dari nomor 5. Khamsa. Khamsa. Eh uh... Kam roki roki dan filha filati. Nah, itu dia. Nama jawabannya. <coughs> ya filha filati tisatu uh, rokibin. Dibuat jama. Masih ingat mu? Oh, ya. al alma harus arjama. Apa jama dari para rokibin? Sohi. Nah, dibaca sekali lagi. Jawabannya. Uh, filha filati uh, tisatu rok kabin sahih baik masyaallah baik terus sita <tuh> <tuh> kamar jalan si fi hab fi apa sih ini fi ja bika fi si ja bika nah jaibun itu artinya saku atau kantong oh iya, iya. nah sekali lagi kamar jalan fi jai, bika nah FJb, nama. FJb, nama. FJb, sahangan tu, sahangan tu Ria Latin. Ria Latin, nama. Sekali lagi, FJb. FJb, sahangan tu Ria Latin. Nama, sahih, Terus, terakhir, sama nu hadal kitab di. Nama. Sama nu hadal kitab Asyaratu, uh, Asyaratu Asyaratu Asyaratu Sebutan mata uangnya Ria, Ria latin Ria latin Nah Asratu Riyalatin. Oh Riyalatin. Nah, nah. Seakan-akan ada Riyalan yang diterhapus dari Kam Riyalan sama Nuhadar Kitab, maka kita jawab dengan Asratu oh. Riyalatin. Okey. Oh, nah. ya. oh, Terima kasih. Soal -soal ini, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih. Terima lagi Baik kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Pendengar ujian, eh, di yang kepada Subhanahu wa ta'ala silakan bagi Anda yang ingin bertanya menjawab pertanyaan Anda bisa menghubungi di nomor telepon 823 6543. Masih pertanyaan yang sama di tamrin yang ketiga, kita ulang kembali. Assalamualaikum Iya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Abu Fahmi di Cikarang. Cikarang. Kepala ya. Abu Fahmi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masyaallah. Silakan dibaca, Pak. Daerah Kemuwahid. Masih latihan oh. ketiga masyadat enam kam akan la kaya hamidu naam li khamsatu li khamsatu ikhwatin nah. nah. jana daripada akhun adalah Ikh, uh, ikhwatin ikhwatin naam sekali lagi sekali lagi jawapan ni dalam sekali lagi Abu fahmi hmm. uh, li li khamsatu ikhwadin naam sahih naam itsnan itslan كم أممن لك يا ليلى نعم لي آه... لي أربعة أثمانين لي أربعة أثمان صحيح نعم ثلاثة ثلاثة كم ابن لك يا شيخه نعم آه... لي لي ستة أبناءين لي ستة أبناء صحيح نعم أربعة Kam kem soalan di hada darshi. Nam. Di hada darshi, di hada darshi, samaan yatu asilatin. Sahih. Tapi, terima kasih banyak, Abu Fahmi. Jazakallah khair. Barakallahik. Baik. Tapi, so, kita memberikan kesempatan kembali bagi para pendengar Hoja di 836543 anda boleh menjawab pertanyaan yang masih tersisa. Silakan di tampilan yang ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, rahmatullah. Dengan siapa umur di mana? Dengan umur Sophia. Di mana? Di takku. Baik. Selamat. Hmm. Kata umur Sophia dari nomor lima. Khamsah. Khamsah. Kamroqiban fil khafilati. Namp. Fihi sitisatu eh, rukabin. Fiha, bukan fiha. Oh, fiha, namp. Diulang sekali lagi jawabannya bagaimana? Fiha. Fiha, tisatu rukabin. Sahih. Namp. Sitah. Tidak. Kam dan nah. Fi bika. Nah, mana jibun umu? Saku. Saku. Nah, sauder, jawabannya? Berapa rial di dalam sakumu? Tiga. Fi satu rial Latin. Sahih. Nah, sabah terakhir? Sabah. Kam sama nuhazal kitabi Nah. Sama as asaratu rial Sahih. Syukurkan umu. Jazakallahu khair. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi right, wabarakatuh. Baik, eh cukup kita masuk ke at ar-rabi. <clears> yeah. at ar-rabi. Di perintahnya uktubil a'dad uktubil a'dada min 3 ila 10 waj'al kullan min al-karimatil atiyati ma'dudan laha. Masyaallah ini soalnya panjang, ya, kan. Antum nah, apa? -apa yang, apa yang diminta di sini? Uktubil adat Maafkan uktub Tulislah Al-adat Al-adat al jama' daripada Al-adat Bilangan-bilangan dari berapa? 3 sampai, sampai sepuluh. dengan 10 Dan teruskan apa lagi? Dan jadikan Semuanya kalimat-kalimat Setiap kata-kata kalimat -kalimat berikut Di bawah ini Menjadi ma'adatnya Menjadi ma'adatnya nah, Kita berikan contoh misalnya Misalnya kita lihat kalimat kitabun Kitabun Kita buat angka 3 sampai 10 Salah satu kutubin arba'atu kutubin khamsatu kutubin sittatu kutubin sab'atu kutubin samaniatu kutubin tis'atu kutubin terakhir asharatu kutubin. kutubin dan begitu seterusnya nah paham Tom terakhir kita, kita berikan satu kesempatan bagi ikhwan studio dulu saib, satu saib. saja kesempatan fadalah hikmat qalamun <coughs> nanti setelah itu kita buka kesempatan bagi Kalamun. para pendengar nah salah satu aqlamin sahih Arba'atu <coughs> aqlamin. Naam. Khamsatu aqlamin. Naam. Sittatu aqlamin. Sab'atu aqlamin. Naam. Samaniatu aqlamin. Sahih. Tisatu aqlamin. Terakhir? Asyaratu aqlamin. Sahih. Asyaratu aqlamin. Santai mumtaz. Barakallahu feekum. Zawjaka Allahu Allah sari'an Alhamdulillah.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 Nah. Salah satu tuja, tujarun. Tujarun atau tujarin? Ah, subhanallah. Tujarin. Naam, sahih. Arutah tu tujarin. Naam. Om satu tujarin. Sistatu tujarin. Sabah tu tujarin. Amani tu tujarin. Tisatu tujarin syarat utu tjari. Baik, barakallah fikum. Syukran ummu. Jazakallahu khair. Wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi para peninggalan lain di 8236543 untuk melengkapi atau menjawab pertanyaan yang tersisa. Ya, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Kursin. Di mana, Pak? Di Cilincing, Kelapa 2. Cilincing nah. Kelapa 2. Nah, Pak Fathar, Fathar silakan akhai. Eh, afwan, rajulun atau toale buat ni afwan, rajulun afwan, rajulun. Nah. Iya, salah satu, salah satu rijalun, salah satu rijalun, salah satu rijalin. Sebentar akhi, akhi, sebentar, rijalun, rijalun. Sebentar, ahi, ahi. Sebentar. E, rijalun atau rijalin? Rijalin. Nah, orang sekali lagi dari apa? salah satu, salah satu rijalin. Nah. Arba' rijalin. Naam. Umsa tu rijalin. Naam. Sita rijalin. Naam. Tab'a rijalin. Samaniya tu rijalin. Sekali lagi, akhir. Samaniya tu. Samaniya tu rijalin. Jangan diberikan tasdid di jimnya. Rijalin. Langsung. Samani Samaniya tu rijalin. Naam. Tisatu rijalin. Naam. Asyaratu rijalin. Baik. Barakallahaikum. Syukurlah, yeah. akhir. Barakallaha khair. Baik. Ya, jazakallah khair dan kita berikan kesempatan yang berikutnya silakan bagi para pendengar yang layani di kawasan 018236543. Masalah dari masalah lagi nih. Baik, asalamualaikum. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Budi lah ini. Masyaallah. Masya Alhamdulillah Pak Budi kesempatannya banyak sekali Pak Budi nih. Iya, minta cerita. Ala, ya sama-sama Pak. Baik. Silakan Tulabun Pak Budi. Nah. Talibun ini. Iya, Talibun sahih. Salah satu thullabun Nah, empat belas pelajar. Nama, lima belas pelajar. Nama, enam belas pelajar. Nama, tujuh belas pelajar. Nama, lapan belas pelajar. Nama, sembilan belas pelajar. Nama, sepuluh belas pelajar. Baik, terima kasih Pak Budi. Jazakallah khair. Barakallah fitur. Wa yakin. Samaanikum. Wa alaikumussalam. Rahmatullahi tetapi di belakang Pak Budi silakan bagi para penengah yang lain masih ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab di line telefon 021 823 6543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Sarah. Abu Farah. Abu Sarah. Iya. Di mana Bapak? Di Kluender. Kluender. Nah. Hmm. Kepada loh Abu Sarah. Anabiqoirin. Alhamdulillah. Ashaa Allah. Fadal Abu Sarah. Yang, hmm. yang mana sekarang kita ini? Riyalun. Riyalun taitsan. Dibaca? Salah satu riyalatin. Naam. Arba'atu riyalatin. Naam. Khamsatu riyalatin. Naam. Sittatu riyalatin. <coughs> Sab'atu riyalatin. Samaniatu riyalatin. Naam. Tis'atu riyalatin syarat rialatin sahih nah syukran jazakallahu khair wa barakallahu fik assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tayang masih ada tertiga ya nah masih tiga soal lagi masih banyak silakan lagi para pendengar yang ingin berinteraktif Anda bisa menghubungi phone 021 8236543 ya asalamualaikum asalamualaikum dengan siapa ibu di mana sana ratni kaporamutan baik silakan bu ratni Iya. Ya, silakan Bupati. Kirushin. Ya Iya, masyaAllah. Salah satu Kirushin. Naam Araba itu Naam Namp. Kam satu Kirushin. Namp. Sitatu Kirushin. Namp. Sabatu Kirushin. Naam Samanya itu Kirushin. Nah. Benar tak? Sahih, betul. Nah, tesatu Kirushin. Naam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 Silahkan, insyaAllah. Nah, silahkan. Yang mana sekarang, Abul Rukman? Ahun. Nah, nah. Sat. Salah satu ikhwatin. Ah, wa-nya tidak panjang. Ikhwatin. Salah satu ikhwatin. Nah. arba'atu ikhwatin. Nah. Hamzatuh ikhwatin. wa jangan dipanjangkan. Ikhwatin. Ikhwatin. Nah. Hamzatuh ikhwatin. Nah. Siddatuh ikhwatin. 7 ikhwatin. Naam. 8 ikhwatin. Naam. ikhwatin. Jangan dipanjangkan waunya, Pak. Naam. <laughs> 10 nah. itu, itu ikhwatin. Naam. 10 ikhwatin. Sahih. Syukran, jazakallahu khair. Warakallahu fikum, masyaallah. Wa iyyakum, khair. Dan satu penonton kembali kita terima di nomor telepon 0218236543. Tamrin yang keempat, pertanyaan terakhir, Ibnu, silakan. Bagaimana pandangan Uje? Asalamualaikum.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 disaantu abna in asharatu abna in baik. Syukran adf alayk. Ada, beberapa pertanyaan dari pesan singkat, kita angkat sebagiannya. assalamualaikum warahmatullahi pernah melihat di televisi menggunakan bahasa Arab. Dah mungkin kata anti dan anda diganti menjadi Inti dan inta. Apakah nah, ini terjadi amir, demikian? Nampaknya sinetron nah. Muslimah. <laughs> eh, <sahih>, anak-anak. <laughs> Sahibus sinetronnya. Tidak, anak. Anak baru maaf. saja tahu tadi kema kemarin. Anak baru tahu kemarin. Anak <laughs> baru tahu kemarin. Ada ada tayangan di televisi yang Uh, Sinatron ya, ya? Yeah, so. Berbahasa Arab Dan anda sempat dengar sebentar Dan ini anda agak aga sedikit tertawa dengarnya ya? <laughs> ba Banyak yang menggunakan bahasa Amiyah Bahasa Amiyah itu bahasa yang tidak resmi yeah. Ada pun yang kita pelajari sekarang ini Adalah bahasa Fushah, bahasa resmi Bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah Kita tidak paham bahasa Amiyah Dan itu yeah. tidak, tidak tepat, tentu saja tidak tepat Dan sebagai seorang muslim Tentu saja berusaha semaksimal mungkin Untuk meninggalkan Amiyah meninggalkan ammiyah karena uh, ini bisa dikatakan ini uh, satu kekurangan jika seandainya orang sudah belajar bahasa Arab tapi masih menggunakan ammiyah ini seharusnya dan berusaha kita bahasa, bahasa Arab itu sendiri sudah Nah tentu nah ini, ini satu hal yang, yang, yang perlu diperhatikan bahasa fusa ini yang perlu kita pakai bukan bahasa ammiyah dan Tengah. kita tidak paham bahasa ammi nah baik uh, <coughs> pertanyaan yang kedua kembali satu on dijelaskan ke soal nomor 8 tentang kam samanu bukan kam samana tadi satu nah, yang tenang nah, nah sahih Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa bahwa kalimat kam yang artinya berapa uh, isim yang datang setelah itu datang setelah kalimat kam biasanya ma, ma, uh, biasanya apa mufrohat mansub seharusnya kam samanan tapi di sini kenapa kam samanu? Ana jelaskan tadi ada dua dua pendapat di sini ada yang mengatakan bahwa uh, di sini ada dalam kalimat kam samanu, ada isim, ada kata benda yang merupakan tamiz dari kam, yang terhapus, yang dihapus. Dan biasa dan biasa ini, kata benda dihapus itu kadang-kadang memang di, dihapus, karena memang biasanya sudah sudah maklum, orang sudah tahu ini begini katanya. Dan takdirnya, diperkirakan yang hilang ini adalah kalimatnya kam rialan samanu hadal kitab. Jadi kaidah yang tadi katakan anak katakan tidak keluar, ini pun tidak keluar daripada kaidah. Kalimah itu pun tidak keluar daripada kaidah. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa ini kaidahnya adalah al-aglab yang paling sering mayoritasnya adalah memang dia harus mufrad mansub, tapi kadang-kadang bisa keluar daripada kaidah ini. Dan wallah wala. Mungkin ini yang bisa kita jawab sekarang. Nah. Sip, selesai. Kelar, sip. demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Al-Kalimatul Jahidah InsyaAllah Antum baca sendiri di rumah Al-Kalimatul Jahidah Nanti insyaAllah Pada kesempatan akan datang, Kita baca Ad-Dars al-Ishrun Dan MasyaAllah Ada berapa lagi kita tinggal ini Berapa Darst lagi yang belum kita baca Ad-Dars al-Ishrun Kemudian Al-Hadi wal-Ishrun Al-Thani wal-Ishrun Dan terakhir Al-Thalith wal-Ishrun Sekitar tiga <coughs> Atau empat Pelajar lagi Yang, yang tersisa di cilit yang pertama ini Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat Subhanahu wa bihamdik InsyaAllah ilaha ilaha ilaha enta استغفرك وعتوب عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته